Nëve që në ti sot në kanë ndëru vlojë jonë që paraherë më doshtë të venë në ketë lokalë e isha Allah e rëqjera këtë venë vjenë dhe një gjami më të modë. Të një amin. amin. Ne eke në vlojë më tonë beqet pahramin i cili e ka kri me trezën e laudinit në Prishtin e fakultetin në Kajro lësim vlojë në zogjel që ti dhashtum që ti jape sukses dhe mëtejnë ka në ka vizitu dhe në ka ndëru Allah i ndërof, pra ne lusim vlahën ton, pasi që se fari në ka vizitu, në e kena tradi këtë pra, në kumalov, që e gjallar këtë vinë dhërët me dhëmë ze qalëti. Pra, letërnën vlahën johën dhe gjegjit, që në jep tisa këshila duke lutë Allah në zëgjel, që këtë këshila të zonë vend në zebër tona, dhe të kemi dobi në këtë dunjohë dhe në kërëtë Allah i shumë plehë. Alhamdulillahi Rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrahli sadri Wa yasrli amri Wa ahlul uqdata min lisani Yafqahu qawli Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla Wa inneke teja'alu lhazana Iza shi'te sehla wabad Sporid leser Falindroim Allahum subhanahu wa ta'ala vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prejti në dimë dhe fali kërkojmë për shëndetjet dhe salavatit tona, ja adresoj Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, vullës të pengamberve, krijesës më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu e shvizuaj rastin që t'i falenderoj edhe këta hojëlar, edhe këtë gjemat që ne e kam bo këtë ftesë dhe këtë pitje, ka qëtë mirë pa dëshim vlezër musliman, së është knaqësi, që gjindem në mesin e këtyre vlezërve dhe të takohem me këto ftyrat në drethshme. E lësë Allahun subhanu e tala, ta që të nabashkoj në gjennetet e tina, ashtë të qysh nga ka shku dhe nga ka të bu sëd në këtë vend dhe në këtë dit. Vlezër musliman, a e që ka du me thonë sëdë para juve, është se, mdo shta nuk, nuk këm orën me diqka tre, apo nuk këm Me folë diqka që ju nuk dina po nuk kënin dëgju Pasi që e kam parasyshtë në silin vend jam, në silin qytet jam Edhe para gjematit kujna i drejtohem Pa dyshim se jam para gjematit një hojët madhë E që e lusim Allahun subhanu ota ala që t'jep suksese Edhe bereqete në thyrin e t'ina, në davetin e t'ina Dhe që ja mundësej Allahun subhanu ota ala të gjithë muslimanve Përfitojmë për i dijes fjallve edhe kshilave t'ina e që na kemi pas fatin, të jemi një kohë bukur gjatë në zonsa dhe të profitojnë për i diës ti, mirë po që dënjoja kalojnë dit, kalojnë dhe vjenë momente, vjenë qasti, ku neve në jepët trastit të drejtohëm e disa kshila, gjematit edhe në zonsave të hojgjës tonë në dërumë. Në lezër musliman, e lusim Allah në subhanu e tala ta që të në jepë sukses në fjallë tona dhe në vejpra tona, unë e d kam disa këshila dhe disa fjallë me të cila do t'ju drejtohën nëson të vete dhe juve. Pa të shumë vlezënë musliman që Allahu subhanu hëtala e krijej njerion për një qëllim fisnik, për një qëllim madhor dhe për një qëllim të shenjet. E këtë qëllim të krijimit njeriot njeriu kur nuk bënd të alen mazdor dhe kur nuk bënd të haraj. Mirë po vazhdimisht duhet të kujtaj qëllimin, rolin edhe për çka Allahu subhanahu wa taala e solli dhe e pruni atë në këtë botë. Nëse sot vlezën musliman i pyesum njerëzit, bëjmë një anketë me njerëzit nëpër rrugë dhe i pyesim për gjëra të cilat na rrethojnë rreth nesh, për çka është kjo, për çka është kia, për çka është kia, janë në gjendje me idetë tona. Nuk e kam për qëllim juve që jeni në xhami, mirë po e kam për qëllim njerëzit të cilet janë jashtë rrethit të islamit, janë jashtë spijavë të Zotit dhe një jasht kontakt i tyre me librin e Allahut edhe me fjalët e Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Nëse i pyet ata për shumë gjëra të cilat na rrethojnë për çka shërbejnë, kjo na tregojnë dinë me tregu. Mirë, por nëse i pyet ata po ti për çka je? Për çka të krijoi Allahu ty? Kjo ata nuk dëten të treguojnë për çka Allahu subhanu teala e pruan këtë botë. Padoyshëm, kjo është një humbje e madhe, edhe kjo është një huti, edhe një devijim i madh. Pra vlezëm musliman ose i pyet sot njerëzit e botës për çka ekziston makina, vetura, kene, e dinë me të kallëzu? Për çka shërbejnë telefonit, dinë me të kallëzu? Për çka shërbejnë kjo, për çka shërbejnë ajo, dinë me tregu? Mir po nëse e pyet, po ti për çka je? Për çka të pruni Allahu subhanahu wa taala ty në këtë botë, ndoshta hutuar të nuk dinë me tregu. E never Allahu subhanahu wa taala nuk na la në humbie, nuk na la në humner, edhe nuk na la të hutuar po na dërgaj për nga mberta Allahot, na dërgaj libra të shajta, me ne të regu neve rrugën ka duhet shkuar, për çka kemi armë këtë bot, çka duhet veprojmë, çka bot me neve pas vdekje, e shumë, e shumë pytje, cilat e brejnë, në më thonë, e brejnë në dërgjegje një njëriut, edhe veddijen e tina, po që se nuk i din ato, pa dëshumë se jetë e tina dhët jetë në huti. Historia dëshmanë për njerët c qenë edhe kanë egzistu paranesh, apo për njerëz të cilët kanë jetu jashtë hijes edhe jashtë dritës e islamit, edhe jashtë dritës shpallive të zotit, edhe ata të regojnë gjendje në tyre së në shfar pak nëqësie shpirtrorë dhe në shfar hutie jetojnë. Thot njerë i për e pilazove, thot e tejtu le e drimin ejnë e o lakin në një e tejtu. Thot kam ardhë në këtë botë, nuk e di thot ka kam ardhë, po e di që kam ardhë. E di që ka mordë, për ka ka mordë, pëse ka mordë në këdi Thët u alakad e bësartu tarikan e mami i femeshejtu Edhe e kumponi rrugë që kanë ez diso njerës parameje Edhe njëm të vazhdu të ez qasë i rrugë Ose e zalu fi hi shetë të dhali kem e bejtu Edhe këm e vazhdu në që të rrugë deshta për nuk deshta Ndërsa ta që jetojnë nën në hien Në më thonë kjo është gjendje a tyre qi jetojnë jashtë mësimeve të Islamit dhe jashtë mesazheve të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i nderoi besimtarët, i nderoi muslimanët dhe këto brenga, këto probleme, këto telashe u largoi atyre. Ju tregoj se qëllimi i ardhurës tyre në këtë botë është të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. E kjo gjë nuk është një fenomen që pinë dëshën e sad, mirëpo duke u nisur prej ajetit të Kuranit Qoftë Allahu subhanahu wa taala fethzekir, fa fe inna al-zikrata tu'l mu'mineen, per kujto se nat vërtet përkujtimi ju bën dobi besimtarve, unë nuk do të hezitoj dhe nuk do të pritoj të rikujtoj këto ajete dhe këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu subhanahu wa taala atën Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova njerëzit edhe xhenët për tjetër vetëm që të më adhurojnë. Pra qëllimi i ardhes ton këtu botë Ashtu ta durojm Allahun subhanehu ve taala Allahu subhanehu ve taala na krijoi na veçoi pe gjitha gjallësat për këtë qëllim fisnik për këtë qëllim madhor ndërsa çdo gjë që na rrethon neve çdo gjë që e kem rreth nesh Allahu subhanehu ve taala e ka krijuar për me na shërby neve me na letu neve adhurimin ton ndaj Allahut thot Allahu subhanehu ve taala Kur'an sura Baqara thot huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardh jami'a Allahu oftajti li krijojjë çdo gjë që është në tokë për juve. Çdo gjë Allahu subhanahu wa taala e ka nënshtruar për neve, vëllezër muslimanë. Për çka i kanë nënshtruar Allahu çdo send që është rreth neve për neve, që të na ne leton neve adhurimin tonë ndaj Allahut. Çdo gjë Allahu subhanahu wa taala janë nënshtruar njerëzit dhe e ndërroi njerin. Kan përmend dietar të musliman vëllezër musliman, kan përmend shëmbuj të ndrëshëm edhe kan thon Allahu ju nderoft. Për shembull, kafshët, hyjënat e cilet janë më të fuqishme edhe më të madhë se na. Mirpo e keni pa ajkoll, shumë më i fuqishëm se njeriu, mirpo një fëmijë, 5 vjeç, 6 vjeç e tërhek, edhe ai bindet urmëaftati fëmijës. Nëse këshiron më fuqi, ai është më i fuqishëm. Mirpo Allahu subhanahu taala ka në shtrup për njeriu. E njeriu në vlezën e musliman Allah e ka bë që ta njeh dhe ta adhuroj Allahun subhanahu taala. Pra çyllimi final i ordes tonë të botë aqytam johim do ta, ta adhurojm Allahun. Allahu subhanahu wa taala kur'an thot: "A yahsabu al-insanu ay yutrakasuda?" Aka menun njeriu që të vjen këtë botë vetë lihet, çaqto pa najral, pa najpurgjësi, pa naj diçka? Ju Allahu subhanahu wa taala nuk e ka bë kwa kët krijim për sikoti, mirë po çdo gjë e ka bë domethën me caktimet e tina dhe çdo kuti t'i ka dhënë purgjësitë tina. E vëllezër musliman, ibadetet apo adhurimet tona ndaj Allahu subhanahu wa taala janë të këmta me cela fisë i kryjm ato adhurime ndaj Allahu dhe afrohemi me Zotin ton. Mirpo me leje në Allahu subhanu te ala sonde do të flasemi për një ibadet caktuar, për një ibadet të veçantë e që është duaja e cila është shumë e lehtë për neve të gjithëve edhe ke mundsi vazhdimisht në kohë të caktuar, edhe pse i ka ko disa kohë më të preferueme mirpo është një ibadet i cili është legitim në gjdo ku, në gjdo moment, edhe në gjdo vend, pëthuajse. E ajo është lutja doja. Lutja cilat ja bojmi në Allahu subhanu t'ala. Thëtë njëri prej djetarve musliman. Thëtë me faktin e doas, lutjeve që ja bojna në Allahut, vihet në pa, vihet në duke më shira e madhe a Allahut subhanu t'ala që i konda e njerëzve. Thëtë i lartësuar qoftë Allahu i cili nevojën tonë që kemë për Zotin, kër t'i lutështi Allahot, nevojën tonë, nevojën ti që e ki për Allahot subhanu të ala dhe i drejtuar që Allahot me t'a plëcuat nevojën tonë, këta Allahot e ka bo i badet, e ka bo do më thonë adhoreme dhe në nështrem ndajtina. Kjo është mëshira e ma dhe Allahot subhanu të ala. Pra, do t'flasim për doan, vlerën e sojnë dhe disa regula cilat kanë të bojnë me do mësë pari se doja apo lutja është ibadet, është adhurim. Thotë pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem, në hadithin që e transmitën në omanim një befiri, thotë kam dëgju pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem duke thënë, et doauhu al ibadet, doja është ibadet, pra lutja doja është ibadet. Në gjithashtë të, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kalë, rabbukum u duoni, estegjiblekum, thotë, zotë juaj, pra thotë Allah subhanu tala, u dhoni este gjiblikum, lutë më një mua, unë një më përgjigjem. Pas ta i thotë më një ajet të Kur'anit, inë në ledhine, jes të këbirune anë i badeti, se edhkullu në gjahenne më dakhirin. E më dhërtejt, Allah subhanu tala, pa thotë, lutë më një mua, unë përgjigjem. E pas ta i në vazhdem, thotë, inë në ledhine, jes të këbirune anë i badeti, më Adhërimit tyre nda i Zotit, se jetë këllu në gjahenën e me dakhirin, për ta Allah subhanu tala ta ka pregadit gjahenamin. Kjo ajet i Kuranit e bën të qartë se doaja është i badet. Se në fillim ka thonë lutë mëni, bën i doa, Allah ju përgjigjet. Pas ta i ka thonë e ata që sëmë lutën, pra ata që si bojnë i badet. Allah subhanu tala ta vendi tyre do tjetë zjarë i gjahenamit. Pra vlëzër musliman, doaja është një i badet. Për ibadetet më të rëndësishme, me të cilat njeriu afrohet te Zoti i tij i Madhreshëm. Gjithashtu, vlerën musliman doja, lutja, e cila na i bëjmë Allahu subhanahu tala, është çelësi çdo të mirë dhe është mbyllës i çdo të keqje. Dhe doja sjell në jetën e besimtarit çdo të mirë dhe largon nëpërmes doas, largon nga vetja e tij çdo të keqje. Disa për dijetarët musliman i kanë përmenë se në këtë bot njëriju sprovohet me sprovat në ndryshme dhe kanë thonë bel inel ibtilaat e leti ibtila bi hal i badu min emoradin u eskan me të vërtet sprovat cilat sprovohen njerëzën në këtë bot prej smundjeve prej varfrive të ndryshme prej friges, prej uris e sprovat në ndryshme thët Allahu subhanahu wa taala edhe këto nuk i ka bë par sekoti, mirë po i ka bë për një qëllim fisnik edhe për një qëllim të lartë. E qëllimi këty në sprovave, thot është për arsye që ti që ti nxisin njerëzit, ti kthehen Allahu do t'i bojë ndo, ti luten atin. Se njeriu kur të është në vështërsi, kur është në telashe në sprov, i drejtohet Allahut, i lutet Allahut e Allahu subhanahu wa taala këto e çmon, kur njeriu nënshtrohet edhe i afrohet Zotit tina. Mirë po sa i përket këti i badeti, ka që të madhë dhe ka që madhështor, disa prej njerëzve, disa prej muslimanve, fatke cështë, kanë devju dhe kanë ronë shirk, i kanë bo Allah subhanu tala ortak dhe rivalitet në qështjën e duas. Prej tyre janë ata cëllët i luten njerëzve gjallë qëshën e për të vdekur. Venë që mi luta Allah subhanu tala, i luten dikuj tjetër, i luten për shambull, disa prej grupacioneve devjuara, Eluten Aliut, Hasanit, Husenit, evlijotë ndryshëm që pretendojnë se janë evliot e Zotit, lutjet që ju drejtohen aty në, kta në një veprim të till, kanë bërë shirk, i kanë bërë ortak, i kanë bërë rival Allahu subhanahu tela, dhe nëse nuk pendohen, kanë bërë mëkatin më të madh se nën Allahu subhanahu tela nuk e fal. Thot Allahu subhanahu tela, ta "idh tabarra alladhina ttabu min alladhina ttabu wara'u al'adha wa, wa taqatta' bihum al'asbab." Ditën e gjykimit Ata njerëz cilët e kanë adhuru dikon përveç Allahot, ata dhe të distansohën për tyre, dhe të largohën për tyre, dhe të distansohën. E thëtë Allah subhanu salam pranë më surën bakara, idhë të berrë el-ledhine të bi el të biu min el-ledhine të biu. Atë ditë, dhe të distansohën ata të pasuarit dhe të adhuruarit për e atyre që i kanë adhuru oreu ul azabu u taqatta'at bihum al asbab qasa dit shohen dënimin e allahut edhe a ditë humbin mollijën çdo kush i drejtohet zotitina mirpafadit mo nuk ka shpëtim gjithashtu një pjesë e njerëzve kan ro në bidat në çështjen e duaos kan bërë risi edhe bidate në fe e prej tyre janë disa grupe të sufive të cilët mendojnë dhe kanë shfuqizuar rolin e duaos kan thonë se nuk kanë nevojë njeriu të lutet zotit Edhe në këtë mendim, në këtë ideje që e kam bo, një në argumentu me një trilem, me një shpifje, këmë se boran prej Ibrahimit Alehi Selam, kur ka shku Meleku Gjibril. Edhe din historinë e Ibrahimit Alehi Selam, pasi që a i thiri njerëzit të uhide dhe i theje i putat, idhujt cilët i adhuranin më shrikët e kuostina, më shrikët vendasen mi djegë në zjarë. Edhe thanë, djegeni dhe ndihman një zotra tuajë. E në momentin kërë vendosin dojnë më gjunë zjarë, shkën Gjibrilë, kështë do më thoni trelem që ja kanë në shpif për Ibrahimin Aleisram. Shkën Gjibrilë dhe e thëtë, a kim do një nevoj? Edhe Gj... Ibrahimin Aleisram e thëtë Gjibrilët, saj për këtë ty, ndajteje nuk kam kur farë nevoje. Ndë sotë thëtë për Zotin, nuk kam nevoj mjë lut, nga se ilmu hu bihali, juk një anë suali, diturie e tina, pasi që Allah o pidin gjendjen të eme, s'ko në vojnë mi vetë, a im dihmon vetë. E këto dhe me thone kanë shpif sufitë. Këtë regim nuk ko bazë në Kur'anë. Këtë regim për kundrazi e përgënje shtërën Kur'ani edhe hadithet e shumëta të pengamberit sallallahu aleyhi wasallem. Për kundrazi vëzër musliman, Allah o ka registru në shumë ajetet Kur'anit doa të Ibrahimit aleyhisselam që i lutët Allahot. Allah subhanu tala ta i registranë Në Kur'an, fjallë të Ibrahimit a.s. Kuj Ibrahimi a.s. I lutët Allahut subhanu wa ta'ala E prej atyre e fjallën lëzër musliman është fjallë e Ibrahimi a.s. O Zotë, Bënë e këtë vend, për vendin e bekuar, për vendin e qabës, në cilën do më thonë hajit e këjtë botës më lidhen edhe bojnë hajin, pse u bëj vend i dashë dhe vizitohet, prekret njerëzve të botës, prekret muslimanve, se rezultati doas të Ibrahimit, që ka thonë Ibrahim e Alei Sëram, uajja al-ef i dhe të minë në nësi të hui i lej, edhe bërë i që zemënët e njerëzve të anojnë dhe të dojnë këtë vend, e shumë e shumë doat të latë vetë Ibrahim e Alei Sëram i ka bo. Gjithashtu, se si replika po këndurështet i këndime, që Allah, subhanu tala, edhin gjendjen ton, edhe neve nuk kemi nevoj, ti lutën dhe ti Djetarve musliman me emrin Ibni Akil Këbni Akili thot Allahu Subhanu Tala E ka bo Legjitime edhe ka nëzit Që njerëzit të lutën të dibojnë doa Allahot Edhe në doa në tonë Lutjen tonë që ja bojnë Allahot Në zjeren diso dobi Edhe në zjeren diso kuptime Fisnike madhështore dinit Islam E prea tyri nëmërën gjo Thot e para është el u gjud Njeri ju kur të lutët Allahot e pranën se Allah subhanu tala existan. Momenti që ti lutësht Allahot, e ke pranën shpirtin të nësë Allah o existan, nga se të inne me në lejsebi me u gjudin la, la juda, nga sajtë cili nuk e existan e së lutet. Kërkush duke lutët dikuj që nuk e existan. Gjithashto, prej kuptimeve të mdojjat doas, është edhe elgina. Momenti që ti lutësht Allahot, e pranën që Allah o është i pasurit. Allah është me i pasëri, nga se aje i varpëri nuk lutet. Aje cili nuk ka, nuk pëse dhe nuk ka mundësi, atina do me thonë nuk i lutet asë kosh. Pra kuptimi i pari do asë, ose ti për pranën se Allah o egzistan. E dytë është elgina, për pranën se Allah është me i pasëri, nga sajtë që është i varpër si lutet kërkosh. Kuptimi i tretë, që në përmes ati kuptimi të në nështruash, halon ma shumë daj Allahot, është e semao. Momenti që ti lutështë Allahot, pe pranën që Allahun dëgjën. Nga se aje cili është shurdhë me metës, nuk i lutët kërkosh. Kuptimi i katërt, sot është elkerëm, është bujaria. Momenti që ti lutështë Allahot, pe pranën që Allah është bujarë, është fisnik. Nga se aje cili është tahmaqar, aje cili është kopras, nuk i lutët kërkosh atina. Saj s'ka më shirë, s'ka rahmetë dhe nuk ka bujari. Nështë të të të të Gjitha këto për kuptimeve të tjera dos është er rahme. Për nganë momentë që ngri durtë dhe i lutesh Allahut, pia përshkruan Allahut subhanahu wa taala cilësinë e mëshirës, ngasaj i cili është i pamëshirshëm, nuk lutet, nuk kërkohet prej atina i cili është i pamëshirshëm dhe kuptimi e gjoasht, me te, i cilësia e gjoftë me të cilën ti janë vesh Allahut, në të cilën ti pranon për Zotin tënd dhe e adhuron Zotin me të është el kudra. Fuxia, nga sa e cili është i pafuqeshëm, nuk i lutet Atina. Por të gjitha këto kuptime, edhe me të gjitha këto të cilësi e cilësojmë në Allahun subhanu teala fuqiplot, ather kur i ngriten duart dhe i lutem Atina. Pra vlezër musliman, këtu e fikind Sofial për me tregu se nuk çendran mendimi atyre që thonë nuk kanë nevojë na milut Allahun, gase Allahu e din gjendjen tonë. Allahu e din gjendjen tuën, por ka kërkuar prej teje që ti të përulësh ndaj Tij-na. Edhe sa më përulën që e ndaj Zotit, aq më afër ti na, aq më afër Zotit kimë qen. Për këtë arsye, vëllezër musliman, yora sehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thonë akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Njeriu më afërm me Zotin e Tij-na është kur ai është në sejdë. Do thon kur ti jesh në sejdë Je mas ofrim me zotim pse për arsyesë je më i përulur i sejdja simbolizon për uljen e njeriu ndaj krijusit, për uljen e robit ndaj Allahut fuqiplot. Kjo është për ulja që ja bojna Allahut subhanu te ala, e vendosim gjymtyrën më të çmushur, më të vlefshmë, më të respektushmë trupit tonë që na ka dhënë Allahu, e vendosim në vendin më të ulët e për uljen veten ton, për mi lartsua Allahun e madh, për këtë arsye je ofruar edhe në sejgjë dhe tu, Subhanë rabbi el-Ala, i lartësuar, qoftë zotë e më imadhe. Në më thonë, tuhet nga pa tjetër, ti lutemi Allahun Subhanu wa ta'la, ta dhe ta adhurojmë ate. Dhe mështë hezitojmë, që të bojmë doa vazhdimisht, nga se doaja, është një armë, që e posedën një rio, e që armë shumë e fuqeshme, mirë po shpeshë her një rio, e neglijën e dhe lenë, mas meqë. Mirë po kjo armë, duhet besintari vazhdimesh të përdor edhe të këtë parasysh. Thëtë për nëmëberi sallallahu aleyhu sallam me një hadith, thëtë mamin rajullin njëdë ullahe bi da'vetin, lejse fiha ithmun wa la katia tu rahim, illa a'tahu allahu biha ihta thëllatë khisal. Zdë njëri, thëtë. Për njëri i cili i lutët Allahu subhanu wa ta'ala. E në atë lutjen e tina, në atë doa në tina, nuk ka mëkatë, nuk e shëqërën lutjen me mëkatë. Ola e katia të rahim, edhe nuk bënë doa për mishkëput dhe mindo lidhet farefisrore. Illa a atahu Allahu biha e hda thëllatë khisal. Vese Allahu me lutjen që e ka buaj, kom jadhon njonen për i tri cilsive. E pora thëtë, imme anju agjile lehu da'watehu. E para Allahu subhanahu wa taala komë ja shpejtu përgjigjen e asojdoj. Komë ja realizu sa më shpejt lutjen për të cilën ajo ka drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk e bën këto, thotë au yadakhira lahu min al-khair mithlaha. Edhe nëse nuk e ja realizon, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk ja pranon lutjen e tij na automatikisht shpejt, puni urtësi që Allahu e den. Ose Pun ju urësi ndoshta çajë doja që, që e ka buar nuk u ka hajr për të, e Allahu e ka ditë se nuk ka hajr për të, atë dhe nuk e ka realizu, por i ka dhonë diçka më të mirë. Qoftë nëse s'ia pranon doon, qoftë të dakhira lahu min al-khair mithla. Allahu kom ja rezervu kom ja rujta tina në diçka të mirë aq sa ai ka bodu. Edhe e treta thotë, e yuṣrif 'anhu min ash-sharr mithlaha. Edhe e treta nëse s'ia bën këto dy të parat, nëse s'ia pranon dy të parat, Allahu atëherë thotë kom ja largu. Kome i largu ati njeri ju Dhe qëka të keqe Ashtë së ajë ka bodoh Dhezër musliman Do të kemi parasysh këto Se Allahu subhanu tala ta Në momentin që ti i lutesh Allahut Ti e në ibadet Ti e të e kry në ibadet Ashtë të qyshje të e kry ibadetin e namazit Ashtë të qyshje të e kry ibadetin e agjërimit Ashtë të qyshje të e kry ibadetin e hajët e kështu më radhë Në momentin që ti e të u lutë Allahut Je të u bo Ibadet Ti e në ibad Ndaj Allahot, e për këtë arsye ka orë një transmitim për Eomerit radiallahu anhu, i cilë tëtë, inni la ahmilu hemmel i gjabe, walakin nëni ahmilu hemmet dua. Muë nuk më preukupën, ka thonë Omeri, që është ja e përgjigjës, a kom më përgjigjë Allah, a kom më pranu, lutin as kom më pranu. Aja që ka më preukupën mu, është duaja. O në pëjlut në zotit as pëjlut në. Nuk më preukupën, që është ja unë përëkupër në gjendja ime që është ja ime, unë a pilut në Allahot, a nuk pilut në, edhe i kumar unë e sëbepet, shkoshet e pranimit doas edhe pranimit të lutjes. Pravlezur musliman, Allahu subhanu tala, ta që është të njerë i për i djetarë e musliman, Allahu subhanu tala, ta kur njeri i lutet atina, Allahu ja pranën doon, jo që është dën te, po që është dën Allahu, nga se shpesh her, ndodhë që njeri i lutet për një lutje e që me ndënë që është hajrë për ta, po Allah o e dinë ma mirë që aja nuk është hajrë për ta, edhe ja realizën në dishytë në ndryshe, apo ja runë, ja rezervanë për në ditën e kiametër ku konë nevoj, mas shumë të për të mirën dhe për se vape, ose i largën dhe qka të keqe prejtina. Vlëzër musliman në afollëm dhe me thonë për vlerën e doasë, Edhe flasim për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo duhet me pas para syh vëllezër musliman, se janë disa gjëra, janë disa gjëra të cilat ndikojnë pozitivisht që të pranohet shkaqet e pranimit doas, edhe do të flasim për disa përtyre, po ashtu janë disa shkaqe të cilat pengojnë që mos u më pranoj doa. Edhe për ato me lehnë Allahu do të flasim. E shkaqet e pranimit lutjes, shkaqet e pranimit lutjes janë Ta, po po i përmenën vlasnit disa për i tyne E para është besimi jo në fëqishëm në Allahun Edhe përgjigja jo në urdhavet zotit Thotë Allah subhanu tala në Kur'an U gjibu da o të daj i dha daan da da Fe li jeste gjibu li wa li u minubi Thotë Allah subhanu tala pra në Kur'an Anni Nëse robrit e mi pyesin për mua, të ujën e më afer. Unë jam afer. U gjibu da o të dhejë i dhe daan. I përgjigjem lutjes të robit këra e të më lutet. Me kusht, cilë kushti? Fel jes të gjibu li o lju minubi. Letëm përgjigjen ata mu mas pare, letëm përgjigjen ata mu dhe letëm besojnë mu. Në më thonë kushti i pari pranimi dos, është besimin në Allahën, edhe tim ju përgjigja Allahët. Timi ju përgjigjë Allahot kërë ka thirë Allahot nëse dënë që Allahot subhanu t'ala ta Me të përgjigjë kërë ti lutësh Allahot Këtë kushtin e parë e murën për këtia jeti të Kur'anit Edhe ju jo, e dini të regimin e Junusit a.s. Edhe dini të regimin e tina në barku në peshkot Edhe qëfar doa shi ka bo Allahot subhanu t'ala ta prej, prej barku të peshkot Qëtët Allah subhanu t'ala ta Felau la emnehu kane minel msebbihin Lëlebi le të fi botnihi ila jomi u ba'tun Sikur, jënusë a.s. Të kaluar në tina Së kish me qenë për njerëzë që e ka madhru Allahon E ka përmenda Allahon dhe e ka lartësu Allahon Lëlebi le të fi botnihi ila jomi u ba'tun Kish me qëndru më borku në peshko dhe ndizin e kiametit Mirë pa e të kalumin e tine E ka përgjigja Allahot E ka besu Allahot E ka madhru Allahon Edhe Allahus subhanu e tala ta Momentet e tina matë vështira Me një doa që e ka bo, e kanë ndihmuar dhe ka shpëtuar Allah. Edhe do të them doan, që ka thon la ilaha illa ente subhanake inni kuntu minadh-dhalimin. Këdo e ka bë Jonusi alayhis salam. Edhe duaja do të thot la ilaha illa ente. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet për veçteje. Subhanake inni kuntu minadh-dhalimin. I lartësuar je ti. Unë shajçi ku mba, pa drejtë dhe zullum vetes. Treguohet edhe për transmetime që zonin tina kanë dëgjuar angjujt në qiell me lutjet e Allahut. Edhe kan thon Allahut o Zot, pim dëgjojm një Zot të ngjeshëm që kanë dëngjuar shpesh, mirë po për një vendi të vështirë dhe për një vendi të çuditshëm e pastaj Allahu subhanu teala e shfuton Yunusin alayhis salam prej barkut të peshkut për arsye se ai e ka njoft Allahun edhe kur ka qenë i lir që i ka thonë pejgamberi në hadith, ta'raf ila llahi fil raha ye'arif ja ka fi shidda, njeh Zotin ton kur je i lir Allahu subhanu teala kur më njoft ku je në vështërsi. Edhe shëmbu i të qëflasin për këtë kuptim, ka të shumë të prej hadithëve, për një të një të muslimanve të maherëshëm. Pra, kushtë i pari pranimit të doas, është me posë një rio, besim në Allahën subhanu hëtë ala, dhe mjë përgjigja i masë pari urnave të Allahën subhanu hëtë ala. Gjithashtu, kushtë tjetër i pranimit doas, është që një rio të ushqehet me halal Shumë e rëndëse shme, edhe kënë ardhënë hadithit për nga berit a.s. Njerë i për tjyre është hadithi e buhurajras që i thotë për nga berit a.s. E të të më të amek të kun mustergjabë të dave. Hajë e ushqimin të në halal, kujdesu që ushqimin jë tjetë me halal, kim e qenë për njerëzve që Allahu subhanu otaala, ja u pletson dhe ja u pranën. Doatë, gjithashtë të dini hadithin e për nga berit a.s. Që thotë për nga Inna Allahe tajjibun la jakbelu illa tajjiba. Allahu u shtimir edhe nuk e pranen vësët mirën. Inna Allahe emar al mu'minin e bima emar al murserin. Allahu i ka obligu besimtarët me ataqka e ka obligu pengamberet. Nëmë tonë i ka obligu që të u shtëqehen me u shtëqem halal. Pas ta e të regon pengambera alë israën në vazhdim të këti hadithi, e përman një njeri, e talë sëfer, të të li ka u dhëtu, u dhëtim gjatë. Ashërët e akbarë. E cili ka qen i pluhurosur edhe këm zbathur i pluhurosur, yumud duya da hu ila sama, ngrit durt për mirlut Allahut. Të gjitha ato janë shkoace edhe mundsi që njeriu të pranojë duaja, kur thosh nudhem edhe kur osht i lodhur i pluhurosur këtu me radh, janë shkoace që Allahi pranon dua. E pastaj, fut yumud duya da hu ila sama, ngrit durt, edhe ngritja e durrve është simbol që Allahu më ta pranon dua. Mirë po qatë të të fundë prej në bërë a isomë, thëtë, o ma të amuhu në haram, ushqimi tina është haram, o me lbesu në haram, veshë atina është haram, o guvje bil haram, edhe është ushqim të kalumen me haram, fe enna jështë të gjabule, qëshë Allaho mi a ja plëtsu doon edhe mi a ja pranu lutjen këti njerijo. Pra kushti dyti pranimit lutjes është që njerijo të ushqehet me halalë. Gjithashtu, prej edukatave të lutjes doas, është që njërijo të ketë kujdes edhe të zgjera të momentet e duhora momentet ku pranohet doaja. Në thamë që doaja është një ibadet legjitim, gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë momenti që të teme qenë lidhe me Allahun. Mirë po, janë diso momente, janë diso kohë ku është më ofër që të pranohet doaja. Prej atyre është për shambullë thëllë të lekhimin e lejlë. Pjese e tret e natës është koha me bereqet shme që Allah subhanu tala i pranëndot duke u bazun haditën e sram, thot pengamberi të ale i sëram, që thëtë pengamberi sallallari o sëllem, Inna rabbeku mjen zilu ila sëma i dunja fi thullet të lë e khirim në lejl. Zotë ju e i zbret në qilën e kësa i botën pjesën e tret, natës, edhe thëtë, a ka kushë më kërkon falje, ta falje, a ka kushë më kërkon te u betja pranej pëndimin e shtë më rallë. Më thonë është kohë me prështashme edhe me afrë që të pranuhët doja. Gjithashtu, është kohë mes e zonët dhe i kametit. Në kohën kur thiret e zonët, është dite e gjumohë kur imohë hyp, më hypë më më berë. Janë kohë, dhe me thonë, dhe veçanta, ku njeriju duhet këtë kujdes që të ashtoj aktivitetin e tina edhe lutjet e tina, doat e tina, ndaj Allahot subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dhe zërë musliman, saj p që është i së doos, duhet të kemi parasysh se fshetsia e pranimit të doos nuk e gzistën të fjallët edhe të lutjet. Ka mundësi që më të njëtën lutje, më të njëtën doa, Allah subhanu t'ala jën lutë dhe me thonë dëjë persona, më Një të njëtën doa. Njënit e ka pranu Allah, tjetër që ka pranu. A ti që ka pranu Allah subhanu t'ala lutjen, dikush me ndonë se fshetsia e sojnë është çatë shpreh, ja çatë fjalë, çajë lutje, kuj lutë Zotit, me çatë fjalë Allahu kom ia pranu lutjen. Mir po kjo nuk çendron. Nuk çendron, nga se dietori i njohur i ben Kaimi Allahu mëshiroft, e mën një shembull, edhe thot duoja oh sikur arma. Thot arma apo shpata nuk pret me tehin e vet. Mi po për me çën prerja efikose, duhet me çën edhe krohu i fuçi shumë i cili godet me atë shpatë. Edhe lutja Apo doja është shpata, lutja vetë nuk funksionan, aja shprej, aja fjoll vetë nuk funksionan. Po për më pranu, aja doja, duhet që qëj prënore asoj doje. Përsoni cili lutët Allah subhanu tala, tjetë pa isur me sinceritet, tjetë pa isur me bindje tina të plot në Allah, me përgjigjen e tina ndaj urdhrave të zotit, tjetë i ushqyr me halal të kalume në kështu më radh, e që atëher e ka efektin e vetë. Doja, pro nuk existën shqetësia veç të thamë në një dhekër, një doja që ashtë të dhe komu pranu, jo. Se doja ashtë arme, si kurse shpata, shpata nuk përët vetë, nuk përët me tehin e vetë. Por, me të njëjtën shpata, blëzën muslimat që e përmen këtë djetari, munën me godit dhe vetë. Mirë po efekti, është dalim të malë si kur nata me ditën. Nga se njeri ka qeni dëbë, s'ka mund me godit shumë, edhe prerja efekti ka qeni vogëlë. Ndërsa e që ka posë krahën e fëqeshëm edhe ka godit me atë shpat, efekt të isojna ka qenë shumë i madhë. Pra, fshetsia e pranimit lutjes nuk është në shprejhje edhe në qatë lutje në veçantë. Mirë po, kodë bëj me individin, me personin i cili i lutet Allahut Subhanahu Wa Ta'ala dhe i drejtohet zotit tina me sinceritet edhe me, me bindjet e tina në Allahut Subhanahu Wa Ta'ala. Gjithashtu të lezër musliman, edhe pësë është një temë Shumë e gjon edhe kem me fol shumë rreth sajna, mirë po nuk kam ndërmend se të zgjase ose të marr shumë kohë, mirë po desha vetëm me disa fjalë ta kujtoj veten edhe juve, sa i përket dobive edhe këtij lloji ibadeti të fuqishëm, i cili nuk merr shumë kohë prej neve dhe nuk duhet, mund i madh që na ti lutem dhe të drejtohem Allahu subhanehu ve teala. Ajo çka është e rëndësishme do të thon se këto është se doja, lutja që ja bojnë në Allahu subhanu tala e mbanë njerion vazhdimisht në lidhje me Allahun. Edhe kjo është një e mire madhe, kjo është një dobi edhe një efekt shumë i madhe kër njerion do më thonë është i lidhu me Allahun edhe e den njerion do më thonë he gëdur pej në bështetjes tina në fuqin e tina mirë po më bështetet në fuqin e Allahu subhanu tala. E këto nuk banë minë në vlerësu askosh nuk menon gjësu për arsyesë dikush mendon se ja nuk ka nevojë, nuk bën në kok kur fare efekti doja këtu me rond, mirë po nuk bën ta në vlersojmë doan, nga se thot njëri prej poetëve arab e tehze u bi duai wa tasdirihi, se ta po pinën vlerëson edhe po tallesh me doa, u me tedri bi ma fa'al ad-du'a, ti nuk e din çfarë efekti edhe çfarë roli të madh ka doaja si hamul leili la le tuhti Ato shtizat, shizjetat cilat gjuhen natët të të duke gabojnë desinacionë, në qëllojnë vazhdimisht të të ulekin lehe e medun. Mirë pa ato e kanë momentin e caktum, ulel e medun këdohë dhe, dhe gjdo afat pa tjetër që ko me ardhë. Pravlezën muslimar e krahason doonë, siku me një shizjet të cila u hudhë dhe pa tjetër ko me shku të cokuj vetë. Mirë pa, aja ka një afat, një afat caktum e që duhet prit për me ardha e afatë shoqja e tjetër vllazër musliman, aq që njeriu të ndërmjetësojë te Allahu subhanahu wa taala para duaos tina me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që të lutet Allahu subhanahu wa taala nëpërmes emrave të Allahut të bukur dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala të larta. Kjo është shumë më rëndësi të e rëndësishme të çektja e duaos. Gjithashtu Ajo çaftërën sukh me çështja e dozës në musliman, ofshë njeriu të mos i humb shpresat në lutjen e tij. Kur ti lutet Allahu subhanu teala, ti je i bindur mos më çeni dyshimt, apo ma pranon Zoti apo ma pranon. Po ti duhet me ditë që të merri ditë se ti i lutesh Allahut. Allahu është i mëshirshëm, Allahu është i fuqishëm. Fuqia e tij është absolute, edhe me me pos mendim pozitiv për Allahun, me pos bindje që Allahu subhanu teala komo ta pranoj mënjeherë. Nuk banë mjë, mjë lutë Allahot më dushem. Me thonë në pëj lutë në Allahot, edhe që sa so kujë këm lutë, mirë po zbesej që Allah kom mendem, Allahot koma pranu më donë. Nëse ki këtë mendem, së të pranë në Allahot doën. Nëse ki këtë mendem, së të pranë në Allahot doën. Për jamberi sallallari o sallab, në mësën, kur të lutëm i Allahot, odo Allahe, o entëm mu kënune bil i gjabe. Kur të lutën i Allahot, jini të bindën që Allah koma ju pr që Allahu subhanu t'ala, kom ja u pranu. Gjithashto, nuk ban njeri e që dëngu të të lutjen e tina. Me thonë në një kum lutë Allahot, për që Allahos më ma pranan. Thotë pengamberi sallallari o sëllem, inë Allahe laje millu hala, hatta të millu. Allahu as njëherë në të kuptimin nuk lodhet me juve dheri sa ju të lodheni. Nuk ban që me thonë më Allah, jë kum lutë, jë kum lutë, për së ma prana i zote. Për t'i vazhdimish nuk ban me hek dorë, për i kërkesë dhe për i lutje stane, nëse lutja jote, normal është në pajtem me dispozitate shëriatit, me fjallët e Allah të dhe me fjallët e për i amberit sallallahu ta'ala a.s. Gjitha është të vlezër musliman për i edukatave, për i qështjeve të doas, qështjeve të mira, që kanë të bëjnë me doan, është që njeri jo, kër të lutët, apo dhe më thonë është regulli doas, lut të mos e mbërtes në dëshirën e Allahut. Me thon "O Zot, falum nëse don ti." Nuk bën besimtari. Me thon Zotit, "O Zot, falum nëse don." Mirë po duhet me qenë i vendosur lutjen tonë. Jo me thon "dash falum, po duhet me qenë bindur." Për këtë arsye, në popullin ton, në juhen e popullit ton, e përdoren shpes pa dashje, mirë po gabojnë, kur të lutën thënin inshallah. Kur të lutesh nuk bën, me thonin inshallah. Nuk bën me thon "O Allah, mağfirli im she'ta." ozat falu mu në sedan për të ki nevoj për falje në zotit dhe këmgull në falje thot ozat falim jo në sedan në më thonë do të mos me lidh lutjen tane, doan tane më shien, në më thonë në dëshiren e Allahot për dëshira jote apo lutja jote do të me qenë me këmgullje në lutjen tane që bëndaj Allahot subhanu tala edhe mos me lidh me Këto vlezër musliman ishin ato që a da është të amin shkëput prej kësojteme për juve e lusim Allahum subhanu të ala që të ne e bënd të mëndshme të jemi vazhdimisht në lidhje me Allahum subhanu të ala të lutemi vazhdimisht atina e të mësjë në nënversojmë gjendjen edhe të mësjë në neglizhojmë këtë arme dhe këtë mundësi që ne e këdhonë Allahum subhanu të ala Nga se vlezër musliman posa qëreshtë në këtë kohë në cilën po jetojmë, Me të vërtet gjendje e musliman dhe muslimant kanë betë mbrapa, janë të luftuar pe 4 anëve të botës. E ka njëherë ndodhë që në zemrën e besimtarit, në zemrën e muslimanit të futet një laj dëshimi, një laj ndjenje e vetmis e huajsis, një laj ndjenje që je im poshtër dhe isunduar, mirë po gjendje e besimtarit, apo besimtarit nuk bënë me ra, në këtë gjendje, nga se besimtari çështam edhe gjatë ligjëratës, nuk mbështetet në fuqinë e tijna, pa i mbështetet në fuqinë e Allahut. E besimtari i vërtet është i fuqishëm, është krenar, edhe më i lartë, sikur kur kohët, sikur ko është i fuqishëm, po sikur kur është edhe i vetmuar, nga se fuqia e tijna nuk varet prej tijna, e çitjet apo krenaria e muslimanit nuk varet prej fuqisë tijna, çitjet i, i mposhtur kur ti hum fuqia, mirë po krenaria e tijna oht en vargne në fuqinë e Allahut subhanu te ala e atëherë do të thonë vazhdimisht oht krenar edhe fitëngritur sikur kur osht i fortë sikur kur osht i dabt për këtë arsye na këshillon Allahu subhanu te ala edhe me këtë ajet për thellojmë këtë temë thot Allahu në Kur'an wala tehinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin as mosu mrzitni as mosu pikllani wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ngase ju besimtarët jeni më të lartë të më krenarët Nëse jemi besimtar, kjo ayat vëllazëri musliman ka zbrit mas luftës Tuhudit, në surën Ali Imran mas betejës mas luftës Tuhudit. Në luftën e Uhudit e denju pe historisë që muslimantë e kanë humbur betejën, janë vrarë shumë prej muslimanëve, oh vrahom za radiallahu anhu aje pe pejgamberi alayhis salam, ush plagos pejgamberin alayhis salam, në zemrat e besimtarëve fillojnë lloj dëshpërimi, fillojnë lloj ndjenje e dobësisë. E Allah subhanahu wa taala e rikuitoi, ju thashë ju keni Allahun, ju jeni më të lartit. Nuk ka mundsi nga se fushia jote nuk voret për teje, por fushia jote është me Allahun fuçiplot. Ekulum atismaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah ju falleft për ndërgjimin e abin Hallall për zgjatje. Edhe një herë falenderojm hoxhën Sadullahin që na ka von këtu mundsi. Është me të vërtetë është vështirë më fol para këtyre hoxhallarëve, mirpo Shprase që më kanë këptu drejtë, Allah i shpërbleft, Allah i në të roftë.